Family Brunswick, 88.7 on the dial, and worldwide at wrsu.org. Ügyül a masinba, add gyorsan ki az állomásra. Te sok édesanyja, sírva, sírva néz utának. Ne sírj, édesanyám, visszajövök nem sokára. Hogyha meg nem halok valahol a világ. Visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok valahol a nagy világban, fiatal koromba, besor azt a katonának, meg kis angyalom el is visznek nem sokára. Te vagy 19 én meg a 21 járok, székely gyerek vagyok. Kartot. Te vagy 19, én meg a 21 be járok Székely gyerek vagyok, elbírom a nehéz kartot. Jó estét kívánok kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál Sohár István és harköyönyv Kedves hallgatóink először szeretnék egy néhány műsort ismertetni és utána rátérünk a mai programra. Az most a most csütörtökön a Stécsi jön a Magyar Állami Ó, uh, ha nem is állam, ez Fesztivál zenekar. igen, a fesztiválzenekar zenekar, Iván vezényletével, és Haydn szimfóniát fognak játszani, aztán egy zongora versenyt, majd Stravinsky-tól játszanak. Jegyeket kaphatóak a a nek a pénztáránál, és kedvezmény is kapható, körülbelül 50%-os áron, hogyha fölhívják őket. A kódja ennek BFO, tehát Béla, Ferenc, Olga, 39, 3-as, 9. Tehát ezt be kell mondani, ez a promóció, és akkor 50%-os kedvezménnyel megkapják a legjobb jegyeket. Ennyit a stéciérterről, ez csütörtökön van. Pénteken előveszem mostan a reformátusoknál, nagyon finom vacsora lesz. A János bácsi, a főgonnok fogja készíteni a káposztás tésztát. Ez a férfi körre, a református templom férfi körre fogja szervezni, este 5-től 8-ig és képzeljék, olyan káposztás tészta, amiben sonka is van. Tehát sonkás káposztás tészta. Én még nem ettem ilyet, de biztos nagyon jó, úgyhogy érdemes oda elmenni, öttől ig de ne maradjanak nyolcig, mert fél hétkor, fél bocsánat, fél nyolckor, nyolc a Hangérian Heritage Centerben egy nagyon jó előadás lesz ez az előadást, pedig a Bójai e, Tudományos és Művészeti Előadás sorozat fogja szervezni, és a Érdi Miklós e, kelet kutató fogja a, az előadást tartani a magyarok eredetéről, a magyarok eredetéről, keletről, és a Hun eredetet vizsgálja, és a, a Hun kapcsolatot, Hun kapcsolatot, és, kapcsolatot a és a magyarok eredetét, és ő maga bejárta egész keletet, Mongóliát, Kelet, Szovjetuniót, vagy most Oroszországot, Kínát, tartott is előadást ezeken a helyeken, részt vett sírfeltárásokon, és szóval ő nagyon jól érti ezt, ő nyugdíjba ment, mint fogorvos és mint vegyész, és a pontos címe a magyarság keleti eredete és hun kapcsolata. Tehát ez 28-án pénteken este 7 óra 30-kor lesz a Hangérjen Heritage Centerben. Nézzük, valami van itt nálam a az Atléta is. Az Atléta klubban Farsangibál lesz 5 -én, február 5-én lesz este, és ugyanakkor lesz a tiszti beavató is, tehát egy este Farsangibál is disznótoros vacsora és tiszti beavatás is lesz. Jelentkezni lehet Stankovics Editnél 732-735-0456, vagy Szilágyi Tündénnél 732-826-8025-ös számon. Van még egy másik program is nálam a. A magyar-amerikai atléta klubtól egy nagyszerű előadó, elő ö, egy csoport érkezik ide február 12-én Hubai együttes, és este 6 órakor fognak ö, koncertet adni. Kicsit nehezen érthető számomra de majd a szervezőkkel még fogok beszélni jövő hétig. Azt mondja, hogy Fiatal zeneművészek első koncertjük Amerikába. Klasszikus zene kötőjel Hubai, Bartók, Kodály, Liszt. Alatta hagyományos népzele, mulató cigányzene. Hát lehetséges, hogy mostan lesz népzene is, lesz cigányzene is, és lesz klasszikus zene is. De... Hát ez érdekes minden esetre. Tavaly már volt ilyen, vagy tavaly előtt, amikor a fesztivál zenekar volt itt a stécieter és ott a színpadon egy időben volt a szimfonikus zenekar, és a cigány zenekar, és akkor ugyanazt a dallamot játszotta a két zenekar. 19-én, tehát február 19-én Farsangil lesz Woodbridge-on is a magyar-amerikai eh, polgári körnél, és eh, paptivadar fog zenét szolgáltatni, ugyanúgy, mint a jövő heti New Yorki bálon is. New Yorki. New Yorki, New bálon. New Csak a különbség az, hogy hogy Woodbridge-ban sült csirke lesz. Pecsenyek, kolbász, kurka körítéssel lehet, vagy sült csirkével. Igen, előzetes bejelentés alapján. Helyet lehet foglalni, ha a klubot hívják, 732-634-9687-es számon, vagy Móricz Margitot, Margarétát. 732-634-4324, Herceg Mária 732-887-98 nulla. Még arra hívom fel a figyelmüket, hogy most már nem sok idő van a Magyar Múzeumban ez a csodálatos néprajzi kiállítás be fogják zárni és mikor is zárják ezt nézem úgy emlékszem, hogy márciusig lesz itt kezemben van a meghívó, csak éppen igen március írnak, tehát 2011 márciusáig lesz. Hát ennyit tudnék mondani a műsorokról, még a névnapról annyit, hogy holnapután lesz hogy holnapután lesz Pál napja. Nem tudom, hogy hallottak-e már Szent Biztos ugye, hiszen Szent voltak levelei meg bejárta egész közép mindenhol tanított, és és Rómában, végül is Rómában végezték ki. És Pál találkozott Jézussal ugye a damaszkuszi úton, és ez volt a pálfordulás. Úgyhogy én úgy emlékszem, hogy ezt mind katolikus, mind református hallgatóink már ismerik a történetet, tehát holnap után lesz pálnapja. napja. Köszöntjük szeretettel összes pál hallgatónkat. A fő téma ma a Doni csata lesz, Dóni ellentámadás, ugye, tehát addig mentek el a magyar-német csapatok, és aztán az oroszok egy hatalmas offenzívát indítottak január elején, és szeretnénk erről megemlékezni, amikor az 56-os emlékfalat avattuk itt 2006-ban New Brunswickon, és már mindenki elment, én még pakoltam össze a csomagomat, odajött egy hölgy, és azt kérdezte tőlem, hogy nem tudnának egyszer a szerencsétlen hős magyar katonákról, akik ott ő, harcoltak a Donnál, őróluk is megemlékezni. Na most a Egyházak Szervezetek Bizottsága a Márciusit és az október 23-a ünnepséget elvállalta, hogy megszervezi, de idő és energia mi a hiányában nem tudja más nem tud más rendezvényeket hát volt különleges ilyen a Nándor Fehérvári győzelemnek a megünneplése, de viszont én azt mondtam neki, hogy a rádióban mi megemlékezünk minden évben csak most egy kicsit később került ránk a sor, és ezért hát most, ma, mai nap fogunk róla megemlékezni, de még egyéb történelmi eseményekről is. Úgyhogy azért hallották legelőször ezt a nótát, amelyik azzal kezdődik, hogy, hogy a vonatállomásról elindul a, a katona Ö, Oroszország felé. Most szeretnék még egy dalt lejátszani erről a ez a a 11-es volt, Fütyül a masina. masina. Ez Farkas Andrásnak egy nagyon szép CD-je, és e, arról fogunk több dalt is ma este lejátszani. E, a következő dal, üzenet jött messze földről. messze földről, világos szintágori levél, aki írta a szívével írta, minden sora őszintén beszél, sokkal jobban szeretlek, mint máskor, csak felőled álmodom az álmom, valahol Oroszországban. Valahol Oroszországban, muszk földön lassan jár a posta. Alig várják már a válaszom, megkérem a rádiótól szépen, közvetítse kívánságdalom, mindig a te van. Közben rád gondolok százszor, valahol Magyarországon. Andros hallgatóink először beszéljünk egy kicsit a második világháborúról. 18 ban 1918 1918-20-ban valóban véget ért a háború, arra vonatkozóan nagyon nehéz választ adni. Ferdinand Fog ezrezes, az atlan Antan csapatok főparancsnoka 19 júniusában, amikor kézbe vette Németországnak szánt Versályi béke szöveget felkiáltott. Uraim, ez nem béke, ez húsz évre szóló fegyverszünet. Edward Ritz Smiggy Marsal a lengyel hadsereg parancsnoka 1939. szeptember 1 ére viradóra, amikor értesült a német támadásról, szintén felkiáltott. Uraim, Fokmarsal tévedett, de csak két hónapot. Hát, körülbelül ez volt a 20. századnak ugye a befejezetlen háborúja az első, amivel tőlünk elvették az országnak a 60%-át, és odatták még az osztrákoknak is, akik legnagyobban felelősek voltak az első világháborúnak a, a kitöréséért, és következett egy még borzalmasabb háború ez a második világháború. Magyarország vonatkozásában az összesen hatba vonult 3 millió 800 ezer katona, 17 a halt hősi halált, közel minden ötödik ember. 20 a sebesült meg, és 20 a esett hadifogságba. Ez durván számítva azt jelenti, hogy minden második magyar katona tért csak hazaépségben illetve térhetett egyáltalán haza a nagy háborúból. Ha megnézzük az összehasonlítást európai viszonylatban, akkor mi nagyon előkelő harmadik helyet foglaljuk el. A legnagyobb veszteség százalékban nézve Lengyelország szenvedte, utána jött a Szovjetunió és harmadik Magyarország, 6,5 kal tehát az összlakosságnak 6,5 a veszett el. Most szeretném gyönyvért megkérni, hogy mondjon egy verset a Dóni csatával, illetve magával a háborúval kapcsolatban. Kedves hallgatóink, ez nagyon sokakban felháborodást fog váltani ez a vers, főleg azokra gondolok, akiknek családtagjai most katonák és külföldön harcolnak, mert kritikusan nézi ezt a donkanyari háborút, de úgy érzem, hogy egy nagyon érdekes írás. Mosonyi György, a donkanyar. Dermesztő az észak-keleti szél. Halál süvölt a donkanyarban. Mit kerestünk ott mi, magyarok? Roppant erők feszültek ellenünk. Veszélyben volt országunk, nemzetünk. Mégis kiadták a támadó parancsot. A fegyverzetünk ósdi elavult. Éreztük, ott kísértett a múlt. A fagy, a halál, mind ellenségek voltak. Katonáink vitézül harcoltak, de nem volt a mi földünk, csak ősidőkben tán. Hiába várt vissza kis hazánk. Halál aratott, a vakság dobolt. Ez is a holokaszt magyar része volt. A fasizmus üzött minket is oda. A nácizmus az ember egy szörnyő ostora. Ne lángoljon fel a világban soha. Nincs küldött fajta, csak ember emberib. Az emberib ember békelángot visz. Idegen földekről mint térjen haza. Hódító háború ne induljon soha. Elég a baj itt, e rendelt földön. Rövid az élet, mind, mind békében töltsön, lefogni, letörni halálba küldő kezet, ki meg tudja tenni, joga az emlékezet. Így válunk emberré végre valahára, ha áldón felettünk a béke galamp szárnya. Emeljük meg mind, mind a kalapunk, mi talán örökre vesztesek vagyunk, mert senki se pótolhat testvért, apát. Vesztesek vagyunk, Vesztes a hazánk. Fogadjuk meg, jobbá leszünk egykor. Senki kezében nem leszünk már ostor. Csak zúgj hóvihar északkeleti szél. Magyar fájdalomról békéről beszélj. Kedves hallgatóink, mosonyi, György sorait hallották. Én szeretnék ehhez valamit hozzátenni. Ezen el kell gondolkoznunk, hogy... Valóban nekünk részt kellett -e vennie ebbe vagy sem. Én az előbb elmondtam itt, nem tudom, hogy emlékeznek-e a számadatokra, 15 a Lengyelországnak meghalt, Magyarországon 7 Hát ez a különbség, hogy ők védekeztek, egy olyan oldalon voltak, megpróbáltak az oroszokkal és a németekkel szembe védekezni, Magyarország pedig elvileg hozzájárult ahhoz, hogy katonákat adjon, de ezek a katonákat tulajdonképpen föláldoztuk azért, hogy ne nálunk is 15 os legyen a veszteség, a teljes veszteség. Én azért mondtam, hogy ők hősök, mert ők hozták az áldozatot azért, hogy Magyarországon viszonylag kevesebb legyen a veszteség. Én jártam a Varsóban 1965 azt hiszem 65 be A Varsóban a, repül a vasútállomástól a városnak a széléig egy sima terület volt. Teljesen, tök sima, nem volt semmi ház. Tehát tönkre bombázták teljesen Varsót. Még Budapest, ott is voltak nagyon nagy sérülések, de azért mégiscsak valamennyire megmaradt. Most hallgassunk meg egy következő daltől. Ma este indulunk a frontra, búcsúzni jöttem kis katon, de félvigyázunk mi magunkra. Velünk az Isten kis katon, elkísér a csókja ide emléke. Az élet szép szeretni, jó, bogyolat fehér ágyacskát van. Gondolj néha rám kis kató, elkísér a csopjai emléke, Az élet szép szeretni, jó, bogyolat fehér ágyacskát van. Katon. Ha vége lesz a szörnyű télnek. És elszólítna tőve egy mennyországi behívó. A kor se sér engem. Légy boldog kis Kedves hallgatóink, most szeretnék magáról a Dóni csatáról beszélni. Földi pál a második világháború katonai története című könyvből fogok idézni. Ez az anno kiadó kiadásában jelent meg két kötetben, 2001-ben 2001 adták ki. Tehát Földi Pál, a második világháború katonai története. Ennek a második kötetéből fogok idézni a véres Dón című fejezetből. A B csoport csapatjaival szemben a szovjet Voronyezsi Front három hadserege északról délre teljesen feltöltve, megerősítve támadásba lendült. Na most ez a Dón, tehát a Miután a nehéz kaukázusi hadműveletek folytak, az oroszok január 14-én megindították újabb offenzívájukat a Dónon keresztül a Donyec medence ellen. Az új előretörés éppen Donyec mögé kitérő holit és prettoféle harckocsi csoportot érintette. A támadása, amely a hadtörténelemben az Osztrogorszk-Roszocs hadművelet néven vonult be, tehát 14-én hajnalban zúdult a magyar második hadsereg állásaira. Hőmérő minusz -40 minusz 40 fokot mutatott, az írtózatos tüzérségű pergőtüzet követően orosz harckocsik és őket követő gyalogság megszámlálhatatlan hullámai törtek az Urivi hitfővel szemben lévő magyar ezredek állásai felé. A magyar csapatok a borzalmas fagyban, fegyverre fagyott kézzel is kitartanak állásaikban. A hatalmas szovjet túlerő azonban áttöri ezt a vékony védelmi vonalat, ahol makacs az ellenállásot, megkerüli az elsz és elszigeteli a magányos védelmi gócot és tervének megfelelően harapófogószerűen tört előre. A magyar parancsnok Jáni vezérezredes, hogy a betörést elreteszelje, támadásra akarta indítani a német Kremmer páncélos csoportot. A csoport parancsnoka Báró Weiss vezérezredes azonban közölte, hogy Kremmer csak Hitler veszemélyes parancsára mozoghat. A helyzetet bonyolította, hogy a fronton lévő egyetlen magyar páncélos hadosztály a Kremmer csoportjába volt beosztva. Így a magyar parancsnok saját páncélosai felett nem rendelkezhetett. Másnap folytatódó orosz támadás jellemzője a harckocsik tömeges megjelenése. Vörös harckocsik holtesteken gázolnak keresztül, és az őket követő gyalogságnak mint egy mé minden méterért elkeseredett harcokat kell folytatni. A T-35-ös harckocsik ütötte résen keresztül nagyobb, és már gépkocsin szállított gyalogság hatolt átfordult északnyugatnak. és Ebben a sávban lévő védő magyar hetedik könnyű hadosztály lényegében megsemmisült. Január 16-án reggel végre Kremmer páncélosa is megindultak. Kezdeményezés azonban már az orosz kézben volt. Már nem sokat tudtak segíteni. Kremmer késő támadása nem érte el a kívánt sikert. Az orosz támadás viszont sikerrel járt. A magyar hadsereg arcvonalát több helyen áttörték. Katlanokat hoztak létre, amelynek megkezdték szisztematikus felszámolását. Az egyik ilyen katlan Osztrogorszk városa, melyet vitéz Hollósikuti László nagy véd. A magyar csapatok visszavernek minden támadást, és amikor a helyzetük reménytelenné válik vakmerő, és sikeres kitöréssel a magyar hadsereg kötelékébe visszatérnek. A csodálatra méltó Osztrogorszki védelem és kitörés nem egyedüli példa a Dóni harcokban. A kitartásnak a Kremmer csoporttól való függése miatt sokáig tétlen páncélos hadosztály is e ennek a példája. Nem is beszélve a magyar harmadik hat, egy kilencedik könnyű hadosztályáról, amely mint utolvédek út, Utóvédje, utoljára hagyta el Dónt, amelynek parancsnokkal sebesülten is végigharcoló vitéz Oszlónyi Kornél Ezredes méltán kapta meg a legmagasabb magyar kitüntetést, a Mária Terézia rendet. A magyar második hadsereg kitartását a német főparancsnoksága Jáni vezérezredesnek adományozott lovakkelözttel ismert el. A második hadsereg hősies, ám hiába való küzdelem után lényegében a Donka magyarban megsemmisült. Kívül a kaszárnyán, kinn a kapunán, lámpalázzol árván még most is ottanál, áll. Szívemre zárom két karom, a lámpás ég a kőfalon, mint akkor angyalom. Én édes angyalom. emlékszel -e még rá Kedvesem, trombitált az őrségén szerelmesem, miért is csitult el holg dolog, be kellett volna vallanom, szeretlek. szenvedek, csak néki szoldalom. ott hogy ne zsírjak, íjjárvám, kitárt karról, hisz úgy vár rám, kis szívem már. hallgatóink, nagyon sokan búcsúztak a szerelmesüktől, nagyon sokan búcsúztak szüleiktől. Most egy olyan időtálló verset szeretnék felolvasni Reményik Sándorról, amely ugyancsak a Donkanyar, ha eltűnt halottairól is szólhat. A címe egy, eltű, egy eltűnt anyjának. Várod, még mindig várod. Én nem mondhatom neked, hogy ne várd, várni fogod, amíg élsz, mindörökké. Szibériából, Kínából, Japánból, Mancsúriából, világvégiről. Tizenöt év. Mi az, tizenöt év? Egy órasok, és az örökké valóság is kevés egy anyának, ki várja a fiát. A könnyeidet kiszámlálta meg. Kijegyezte fel sóhajtásodat, szerelmed, pergő ima szemeit. Minden olvasó szem csak ennyi volt. Hozd vissza, hozd vissza, hozd vissza. Kikutatgatta ebben ő reményet, fogyós, növő holdváltozásait. Kilátta, hányszor volt fekete új hold, csak beteljesült holdvilág soha. 15 év. És én mégsem mondhatom neked, ne várd. Úgy is várod, amíg élsz, mindörökké, és az Isten napnap -nap után tesz csodát, jönnek, még ma is jönnek, a hajdan virággal várt daliák. Szibériából, Kínából, Japánból, Mandzsúriából, világ végiről, feketén, vadul, ismeretlenül, arcukon évtizedes idegenség, de jönnek, jönnek virágtalan világba vissza mégis. Én nem mondhatom ma sem, hogy ne várd. Hát, ha egyszer majd mégis telehold lesz, s egy teleholdas téli éjszakán valaki megáll majd a küszöbön. Arcáról a kőmaszkos idegenség leolvad egyetlen csókod nyomán. Én nem mondhatom neked, hogy ne várt. Engem is így várt volna az anyám. Volt és bohó, büszke volt a szíve lelke, büszke volt az életed. Szavát adta vegy kislánynak, hogy a szíve már vi, mikor kiment a harc térre. Egy véres ütközetben Repeszgránát csapott le Mikor felépült sebéből, Hiányzott a jobb keze, Jött egy illatos nevélke Legyen erős, lássa be Külvárosi füstös kocsma porszagától szennyes lény, Oda jár el minden este Egy félkezű nyom a Azt mondják, hogy had nagy volt ő Barna lány szeretett bor mele. Elsődio si amit más már eldobol, és egy kis pohár Bújdosó Ágnesnek egy versét fogom felolvasni. A címe Dón Kanyar, és 1943-ban írta. Boldog emlékünk unokabátyámnak Áronnak, aki csak röviden mesélhetett, soha többé nem tiporhatott östvényt imádott erdélyi havasai hátán. Derű bolyong bánat virrast. Az éjlakói ugyanazt a lidércálmot pergetik szememelés, Én hajnalig űzöm a káoszt, hangzavart. Látom ismét a donkanyart. Ez volt a borzalmak tele. Oly népnek vagyok gyermeke, kit ezredéves átokver, Idegen kézben játékszer, hát kedveszerint csűr csavar, Ez az átok szült, donkanyar. Újra éled az iszonyat, az emlékek nem alszanak. Mesél, mesél, ki visszatér, s már rám borul a messzi tél, csontkarjával gyötör sanyar, elém vetíted, donkanyar. Az ismeretlen pusztatáj, hol bővet arat a halál, a fagy halál, az ég halál, farkas üvölcs, undok sakál, félig a húsába mar, kegyetlen gyilkos, Kanyar, Ártatlan lelkek húsznak ott a szűzhóban, járatlanok az utak, semmibe vezet az ismeretlen rettenet, dühött szél hóvihart kavar, rút sírjuk leszel, Kanyar. Néha előragyog a nap, a csonkok térdre hullanak, felsejlik a halleluja, Közéjük száll az ég ura, de a fagy inakat csavar. Úr, csak te lehetsz, domkanyar. Egybe folynak már a napok. Gyomor kenyérért csikorog, kiről leruhatta a kabát, remény nélkül adja magát a hónak át, és csak hamar elnyeled őket, domkanyar. Megszűnik itt a múlt, jelen, a szenvedés időtelen, Tudatuk lassan elapad, a hókristály arcukba csap, Már senki semmit nem akar. Nihil töltsére, dónkanyar. Csak előre, aki megáll, átöleli a fagyhalál. Fagyott a kéz, fagyott a láb, az ór fagyottan csak levál helyéről, Elgurul hamar, kínok háza vagy, dónkanyar. Itt nincs segítség, nincs tanács, pőre talpon se rongy, se más, nincs szél, nincs vágy. Menetelés közben fakérget vág a kés, s nem érzik már csípő spanyar, keserű ízet, dónkanyar, és mégsem győzöl teljesen. Kéz láb nélkül, sebb helyeken takarót hordva, visszajött pár élve maradt, megtörött lelkű, Hírthozó magyar. Élő csodák ők, donkanyar Ezért éber az éjszakám Ne álmodozz te sem hazám Ébredj, s a múlt védkekbe Vissza sose húj Tisztán lásd, mit rejt Mit takar, szemfedővel A donkanyar, nem szolga vagy Szabad maradsz Ha önmagadra számítasz Büszke saját múltadra légy, példát erényeinkről végy, kit nem más köpenyet akar, nem bír azzal a dónkanyar. Ne a különbséget keresd, fajod, bőrszíned, istened, magánügy, egység az erő. Szabad csak az, ki egyenlő eséllyel indul, Hald magyar, ezt üzeni a dónkanyar. Az egyesülés hatalom. Széthúzás ügyes alkalom Idegen kézért esdeni Ma országot kell menteni Üzd el, ki megoszt szétzavar, Bús vége, lásd a donkanyar Hajnalodik Reményem ég, hiten bíztat Tanulni még nem késő Ezt a nemzetet Múltra építve menti meg a nép, mely él, s jövőt akar. Mementó maradsz. donkanyar. Tudom, hogy szeretsz, nem tagadtad ezt, azt ígérted bárhol is, vagy sohasem feleltsz. Én szerelmesem, könnyíts lelkedem, és bárhol is vagy énekelt velem Idegemben keserű a sírás Idegemben másképp fúj a szél Nincsen annál fájdalmasabb, fájú érzés Ha az ember messze földön él Néha sír benned, ami emlékség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 idegenben keserőbb a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nem tudsz menekülni már a kínzó sorstól, hiába még felejteni, mindig haza gondolsz, s vald be az, hogy nagyon árván élsz. Hiába való, az útra való, Elfogy egyszer ahhoz a jé, jó ennivaló. Soha nem fogy el, soha nem megy el, Lelkedből a fájdalom, ha rá emlékezel. Idegenben keserű a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nincsen annál fájdalmasabb fájó éj.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 egy hang belül és csávitón azt mondja, hon vagy, hon vagy, idegenben keserű a sírás, idegenben másképp fúj a szél, nem tudsz menekülni már a kínzósulás, Túl, hiába még felejteni mindig haza gondolsz, és van behoz, hogy nagyon árván élsz. Kedves hallgatóink az előző számot, ha végighallgatták, az éppen nem egy, egy, egy könnyebb honvágyról beszél, ha arra gondolunk, hogy azok a katonák, akiket elvittek. A honvágy mellett a rettenetes kényszenvedéseket kellett átélniük, és ezért nagyon sokan nem is, nem is tértek haza. Most egy következő verset szeretnék felolvasni, reményik Sándortól. A címe egy érdekes vers, Özvegy. Nevetni szívből újra megtanult, S mert van még ruhája fehér, de lelkében, a legbelső szobában minden élőnél erősebben él az ifjú Isten, aki tovaszált, ki ajándékba kapta a halált, hogy férfi helyett csillaggá legyen. Örök szépség és örök szerelem. A lelkében, a legbelső szobában a virágait rendezgeti szépen, ezt névnapra, ezt készfogóra kapta, ezt viszontlátáskor, ezt búcsúképpen, Ó, mennyi, mennyi virágot kapott, Pedig bekúrta volt a földi éden. Pár hétig tartott a paradicsom, S most lányos, asszony lelkében pihen az ifjú hős, De nem ravatalon, élő erő és ható hatalom, Fény, aki mellett árnyék a világ, Emberarcok, hegyek és tengerek, Csak tükrök, mikben ő jelenik meg, és kinyilatkoztatja folyton magát. A megözvegyült lélekpalottán férfiak is, kérők is járnak át. Tán akad, aki hosszabban tanyázik. De ki eljut az utolsó szobáig, az a küszöbről némán visszafordul, és úgy oson el, hegyen, luppal. Ki merne vívni azzal a halottal? a végzet, göröngyös úton sötét éjjelen. Vezesd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, A rohnyi székely porlik, mint a szikla, Népek harcának zajló tengerén. Fejünk az ár, jaj, elborít, Kinyíszegély borlik, mint a szikla, népek harca. Szövös hallgatóink, itt a kezembe tartom Götz József, Goc Józsefnek a könyvét. Azt írja ez a címe, 3006 év hadifogságban. Körülbelül ennyi volt a székely, székely hadifoglyokra kijutó rész borzasztó, hogy micsoda. Itt vannak fölsorolva, teljes névsor benne van, körülbelül 40 oldalon vannak ezek a nevek beleírva. Úgyhogy ezt a dalt a székely hadifoglyokért és a meghaltakért játszottam le. És most szeretném akkor vannak még egy-két történelmi eseményünk, az egyik a himnusz születése tegnap volt, január 22-én. Akkor fejezte be, 1823. január 22-én, kézirat tanúsága szerint Kölcsei Ferenc Szatmárcsekei birtokán a himnusz szívű költeményét. Istenhez foddan fohászkodó versszakok keresztezik a nyolc egyenként, 8 soros trófákból álló verset. A közbülső hat vers a nemzeti történelem mérlege. Kölcsei számot vett a nemzet múltjával, felidézi a honfoglalást, a tatártörök dúlást, a belső háborúkat. A mérleg nyelve a balsors felé billen, egy különös dialektika mégis bizakodóvá teszi a költeményt. Többet szenvedett már a nép, mint amennyi a szenvedésre, bűneire rászolgált. Megbünhötte már a nép a múltat, jövendőt. Kölcsei sok évszázados szenvedések jogán remél egy jobb jövőt, és ez a lényegi gondolat, optimizmus jövőbe vetett hit. Ezért válhatott a költemény a magyar nemzet himnuszává. 1989-től a himnusz megírásának napján, január 22-én van a Magyar Kultúra napja. Érdekes ez az 1823, mert akkor január 1 született meg ugye, Petőfi Sándor, és január bocsánat, január én igen Petőfi Sándor, és 1823. január 21-én pedig Madácsimre Imre született, Alsó Sztregován. Madács Imre drámaíró, költő, a 19. század egyik legnagyobb bírója. 1842-ben ügyvédi vizsgát tett, és 48-49-ben megyei főbiztosként segítette a hadsereg élelmezését. Madács 53-52-53-ben Kossuth titkárának rejtegetése miatt börtönben, majd rendőri felügyelet alatt élt. 54-61 között Tregovára húzódott vissza, irodalommal foglalkozott, majd bekapcsolódott Nógrárvár megye közéletébe. 61-ben országgyűlési képviselő lett, 62-ben beválasztották a Kisfaludi Társaságba. 63 ban Magyar Tudománs Akadémiába is bekerült. Legkiemelkedőbb művét, az ember tragédiáját 59 és 61 között írta, amely nem csak a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de később világsikert is aratott. Ismert és jelentős műve még a Mózes és a Csák végnapjai. Madács Imre 1864-ben halt meg. Kedves hallgatóink, eddig hallották Farkas Andrásnak az Ottahozúga négy folyó, ma este indulunk a Frontra című CD-jéről. És most kezemben tartok egy másik stílusú CD-t, amely amely a katonák által énekelt dalokat. Tehát egy kicsit ilyen ropogósabb, más stílusban van. Manapság talán még ilyen lakodalmas roknak is lehetne ezt nevezni. Tehát egészen más a, a, Ezt éneklik mindenhol a magyar fiatalok a Kárpát medencébe, és ö, szeretnék erről is lejátszani egy néhány második világháborús ö, ö, Dalt. először hallgassuk meg a, a tá, ágyúcsőre tábor tűz világít. Kedves hallgatóink, van egy nagyon kellemes történelmi esemény is, ez a Hunyadi Mátyás királyá választása január 24-én történt, 1458-ban. A hagyomány szerint Buda és Pest között a Nutt-Duna jegén választották meg Magyarország királyával az alig 15 esztendős Hunyadi Mátyást, aki a középkori magyar állam legnagyobb uralkodójává vált. Mátyás király néhány év alatt központosított királyi hatalmat hozott létre, amely pillérei voltak az önálló jövedelem királyi adminisztráció és a zsoldos hadsereg vagyis a fekete sereg Uralkodás alatt az ország gazdasági helyzete társadalmi viszonyai stabili láváltak. Mátyás a külpolitikájában a törökök ellen a védelemre rendelkezett be. Érdeklődése a nyugat felé fordult, meg akarta szerezni német-római császár és cseh trón. Nyugati háborúit csak részsikerek jellemezték. Mátyás király udvara, a reneszánsz és a humanista műveltség központja volt ezek a korvinák. Törvényes gyermeke nem született, így halála után az általa teremtett, központosított királyi hatalom fokozatosan széthullott. Ennyit Mátyás királyról, és most szeretnék még ugyanerről a CD-ről lejátszani két dalt, közben még el fogom mondani még egyszer a következő heteknek a műsorát. Most Hallgassuk meg ezt a majd, ha egyszer vége lesz című dalt. Kedves hallgatóink, hát sajnos a műsorunk végéhez érkeztünk, és gyorsan szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy most csütörtökön lesz a Stécieterben a fesztiválzenekar koncertje, ha akarnak kedvezményesen jó jegyet kapni, a kódja BFO39-es, ezt mondják be a pénztárnál, és akkor legjobb jegyeket féláron adják. Pénteken lesz a Káposztás, sonkás tészt a református templomban este 5 és 8 között, nem a templomban, nem az alatta lévő gyülekezeti terembe. És pénteken ugyanakkor este 7 óra 30-kor kezdődik Érdi Miklósnak a Magyarság-Keleti Eredete és Hun kapcsolata című vetítéssel egybekötött előadása. Tehát 7 óra 30-kor a Hungarian Heritage Centerbe a következő programok még Farsangi Bál lesz az atlétaklubban február 5-én, a Hubai együttes jön február 12-én, és Farsangi Bál lesz Woodbridge-on pedig február 19-én. Ezzel búcsúzunk a nőktől, viszont hallásra jövő éten búcsúzik Soháristól. És Harkugyönyvér, kellemes hetet kívánunk minden kedves hallgatónknak.